Анголон, Сержголон, Анжеліка. Багаття на Гревській площі. Частина 4, розділ 38. На вулиці Сен-Нікола Дегре зупинився перед будинком із величезною вивіскою, де на яскраво синьому фоні був зображений мідний таз. Із вікон другого поверху валили клуби пари. Анжеліка зрозуміла, що адвокат привів її до цирульника, який тримав парильню. Вже заздалегідь відчула полегшення, при думці, що зараз зануриться у балію з гарячою водою. Хазяїн Метер Жорж запропонував їм сісти та почекати кілька хвилин. Широко розставляючи лікті, він голив мушкетера і міркував про те, що світ це лихо для славного воїна, справжнє лихо. Нарешті, передавши славного воїна учневі, щоб той вимив йому голову, що було аж ніяк не легким ділом, Метр Жорж, витираючи бритву, об свій фартух, з послужливою усмішкою підійшов до Анжеліки. «Так-так, все зрозуміло. Ще одна жертва кохання. Ти хочеш, щоб я трохи поновив її перед тим, як ти візьмеш її собі? Чи то не справжній спідничник?» «Тут справа не в цьому», – спокійно заперечив адвокат. «Цю молоду особу поранили, і я хотів би, щоб ви полегшили її страждання. А потім нехай її викуповують». Анжеліка, яка, незважаючи на свою блідість, від слів цирульника стала червоною, відчула повне сум'яття при думці, що їй доведеться роздягатися про чоловіках. Їй завжди прислужували жінки, а оскільки вона ніколи не хворіла, її жодного разу не оглядав лікар, а тим більше такий вуличний лікар-цирульник. Але перш ніж вона встигла зробити протестуючий жест, Дегре, немов це цілком природно, зі спритністю чоловіка, для якого жіночий одяг не представляє жодних таємниць, розстебнув гачки на її корсажі, потім розв'язав тасьму, що підтримувала сорочку, і стягнув сорочку вниз до талії. Метр Жорст схилився до Анжеліки і обережно зняв пов'язку з просоченою маздю Корпії, яку Марік'є наклала на довгий поріз, залишений шпагою Шевольє де Лорена. «Все зрозуміло», – пробурчав цирульник. «Якийсь галатний сендьор вважав, що з нього запросили надто дорого і вирішив розплатитися залізною монетою, як ми це називаємо. Хіба ти не знаєш, голубонько, що їхню шпагу треба тримати під ліжком доти, доки вони не візьмуть до рук свого гаманця?» «Що ви можете сказати про рану?» – запитав Дагре. У нього був такий самий незворушний вигляд, тоді як Анжеліка почувала себе жахливо. «Ммм, <с original> mm, нічого хорошого, але й нічого поганого. Я бачу, що якийсь неосвічений аптекар змастив її. Солонувата мазь роззідає. Зараз ми її знімемо та замінимо іншою, яка освіжить та відновить тканину». Він підійшов до полиці і взяв коробочку. Анжеліка страждала через те, що сидить на в цій цирульні, де запах підозрілого зілля змішувався із запахом мила. Увійшов якийсь клієнт, щоб поголитися, і, побачивши Анжеліку, вигукнув. «Ну і груди! Мені б попестити такі, коли зійде місяць!» Дегре зробив непомітний знак, і Сурбонна, що лежала біля його ніг, кинулася до незнайомця і вчепилася зубами у його штанину. «Ой-ой-ой, я пропав!» – завгла в той. «Це ж людина з собакою! Отже, ці божественні яблучка належать тобі, Дегре, чортів волоцюго!» «Не гнівайтеся, месире!» – безпристрасно сказав Дегре. У такому разі я нічого не бачив і нічого не говорив. О, вибачте мені, мессире, і скажіть своєму собаці, щоб вона нервала мої бідні поношені штани. Дегре тихо свиснув, кликаючи собаку. Я хочу піти звідси, тремтячими губами промовила Анжеліка, незграбним рухом намагаючись натягнути на себе сорочку. Адвокат твердою рукою посадив її на місце. Він сказав грубувато, хоч і пошепки. «Не робіть із себе недоторкано, дурненька. Згадайте солдатську приказку. На війні, як на війні. Ви ведете битву, від якої залежить життя вашого чоловіка і ваше власне життя. Ви повинні зробити все, щоб перемогти. І зараз не час для манірності». Підійшов цирульник із маленьким блискучим ножиком у руці. «Здається, доведеться різати», – промовив він. «Під шкірою скупчився гній, його треба вивести. Не бійся, дитинко». Додав він лагідно, ніби розмовляв із дитиною. Ні в кого не має такої легкої руки, як у метра Жоржа. Незважаючи на свій страх, Анжеліка переконалася, що цирульник не брехав. Операцію він зробив дуже вправно. Потім метр Жорж залив рану якоюсь рідиною, через що Анжеліка буквально підскочила, одразу зрозумівши, що це спирт, і сказав, щоб вона піднялася в парильну, а потім він її забентує. Парильна метра Жоржа була одним із останніх лазневих закладів, що збереглися з тих давніх часів, коли хрестоносці, побувавши на Сході, зрозуміли красу турецької лазні та відчули потребу митися. В ті далекі часи парильні в Парижі з'являлися щокроку. І там не тільки парилися й милися, а ще й знімали волосся, як тоді казали, тобто видаляли рослинність із усього тіла. Однак незабаром ці парильні здобули погану славу. Тому що до своїх численних послуг вони додавали і ті, якими цікавилися головним чином відвідувачі злачних закладів на вулиці Долини Кохання. Проти парилень озброїлися стурбовані священники, суворі гугеноти та медики, які бачили в них джерело різних поганих хвороб, і домоглися їхнього закриття. Ось чому, якщо не рахувати кількох дуже непривабливих парилень, які містили цирульники, у Парижі не було де помитися – Втім, населення, здається, легко мирилося із цим. Парильня складалася з двох викладених кам'яними плитами залів, розділених дерев'яними перегородками на невеликі кабіни. У глибині кожного залу містилися печі, у яких слуга нагрівав камені. Одна із служниць жіночого залу догола розділа Анжеліку. Потім її замкнули в кабінку, де стояли лави та балія з водою, яку щойно кинули розпечені камені. Від води піднімалася гаряча пара. Анжеліка, сидячи на лаві, задихаючи, словила ротом повітря. Їй здавалося, що вона зараз помре. Коли її випустили, по тілу її стікали струмки поту. У залі служниця змусила її поринути у балію з холодною водою. Потім, накинувши на неї рушника, відвела у сусідню кімнату, де сиділо кілька жінок у такому ж нескладному вбранні. Служниці, більшою частиною старію, вельми непривабливої зовнішності, голили клієнток і розчісували їхнє довге волосся, говорячи при цьому як сороки. За голосами клієнток, за їхніми розмовами, Анжеліка зрозуміла, що більшість із них простого стану – або служниці, або торговки, які, прослухавши месо в церкві, забігли перед роботою в лазню – запастися останніми плітками. Анжеліці наказали лягти на лаву. Незабаром прийшов метр Жорж, Поява якого Ані трохи не збентежила присутніх. Він тримав у руці ланцет, а дівчинка, що його супроводжувала, кошечок із кровоносними банками. І труд. Анжеліка люто запротестувала. «Не смійте пускати мені кров. Я й так уже досить втратила її. Хіба ви не бачите, що я вагітна? Ви вб'єте мою дитину». Але цирульник-лікар був непохитний і жестом показав їй, щоб вона лягла на живіт. Лежи спокійно, бо я зараз кликну твого друга, і він тобі всипле. Уявивши собі адвоката в цій ролі, Анжеліка жахнулася і замовкла. Цирульник ланцетом зробив у неї на спині три надрізи і поставив банки. «Ви тільки подивіться», – захоплено сказав він, – «яка чорна кров тече! Хто б подумав, що у такому світловолосому дівчиськові така темна кров? Благаю вас, лишіть мені хоч крапельку», – просила Анжеліка. До смерті хочеться висмоктати з тебе всю, сказав цирульник, люто обертаючи очима. А потім я навчу тебе, як заповнити свої жили свіжою та благодатною кров'ю. Рецепт простий – добрий стаканчик червоного вина і ніч любові. Туго забентувавши плече, він нарешті відпустив її. Дві служниці допомогли їй причесатися і одягнутися. Вона засунула їм кілька монет, і вони з подиву витріщили очі. «О, Маркіза!» – вигукнула молодша. Невже твій суддівський принц у поношеному плащі так щедро обдаровує тебе? Стара глянувши на Анжеліку, в якої підкошувалися ноги, коли вона спускалася дерев'яними сходами, ткнула свою напарницю в бік. Хіба ти не бачиш, що це почесна дама, яка вирішила трохи відпочити від своїх нудних сеньорів? Але ті зазвичай не перевдягаються, заперечила напарниця. Вони надягають маску, і метр Жорж проводить їх через задні двері. Внизу на Анжеліку чекав поголений і почервонілий Дегре. «Вона знову як ягідка», – сказав Цирульник, по Змовницькому підморгнувши адвокату. «Тільки не будьте з нею грубі, за своїм звичаєм, поки в неї не затягнеться рана на плечі». На цей раз Анжеліка тільки засміялася. Вона більше не здатна була обурюватись. «Як ви себе почуваєте?» – спитав Дегре, коли вони вийшли на двір. «Як сліпе кошеня», – відповіла Анжеліка. «Але це не так уже й неприємно». Здається, я починаю ставитися до життя філософське. Не знаю, чи такі корисні, чи сильно діючі процедури, яким мене піддали, але вони безперечно заспокоюють нерви. Тепер ви можете не турбуватися. Якби не зустрів мене мій брат Раймон, я буду покірною і смиренною сестрою. Чудово! У вас бунтарська натура, і я завжди боюся вибухів. Наступного разу, коли ви постанете перед королем, ви теж попередньо попаритеся в лазні. Як шкода, що я цього не зробила вчора, лагідно зітхнула Анжеліка, адже наступного разу не буде, ніколи вже більше я не постану перед королем. Не треба говорити ніколи більше, життя таке мінливе, колесо весь час крутиться. Порив вітру майорів на голові Анжеліки хустку, якою вона прикрила волосся, дегре зупинився і обережно зав'язав її. Анжеліка взяла його теплі засмаглі руки з довгими тонкими пальцями у свої. «Ви дуже мила людина, Дегре!» – прошепотіла вона, піднявши на нього лагідний погляд. «Ви помиляєтесь, пані, погляньте на цього собаку!» Він вказав на сорбонну, яка постувала біля них, зупинив її і, взявши за голову, розкрив потужні щелепи педацького дога. «Як вам подобаються ці ікла?» «Жахливі ікла!» «А знаєте, на що я надресував сорбонну?» «Послухайте, но, тільки на в Парижі настає вечір, ми з нею вирушаємо на полювання!» Я даю їй понюхати жмут від старого плаща або якусь іншу річ, що належала злодієві, якого я розшукую. І ми пускаємося в дорогу, доходимо до берега сени, нишпоримо під мостами між сваями, бродимо по передмісті, по старому валу, зазираємо в усі подвір'я, в усі дірки, які кишать цим збродом, обірванцями та злодіями. І раптом Сорбонна кудись кидається. Коли я наздоганяю її, вона вже, о, дуже делікатно, аби не втік, тримає за горло зубами того, кого я шукав. Я кажу своєму собаці, варта, що німецькою, адже собаку мені продав німецький найменець, означає, чекай. Потім я схиляюся до бранця, допитую його та виношу йому вирок. Іноді я прощаю його, іноді кличу нічну варту, щоб вони відправили його в шатле, а іноді кажу собі, «Навіщо переповнювати в'язниці та турбувати панів суддівських, і тоді наказую сурбонні? Занг!» Іншими словами, «стисніть пащу сильніше, і в Парижі стає одним грабіжником менше». «І часто ви це робите?» – спитала Анжеліка не в силах стримати тремтіння. «Досить часто. Так що, бачите, не такий я вже й милий». Помовчавши, Анжеліка тихо сказала, «У кожній людині стільки суперечливостей, може бути... Дуже злою і водночас дуже милою. Чому ви обрали собі таке страшне ремесло? Я вже казав вам, що дуже бідний. Батько залишив мені у спадок лише свою посаду адвоката та борги. Але, зважаючи на все, закінчу я тим, що стану товстошкірим людиноненависником, найзліснішим сечем. Що це означає? Так називають поліцейських, піддані його величності великого керза, ватажка всіх злодіїв. Вони вже вас знають? Головним чином вони знайомі з моїм собакою. Вони вийшли на вулицю Тампль, всю в вибоїнах, наповнених рідким брудом, через які були перекинуті дошки. Усього кілька років тому в цьому кварталі знаходилися городи, так звані посадки Тампля. Та навіть зараз між будинками віднілися грядки з капустою і паслися кози. З'явився фортечний мур, над яким височіла зловісна старовинна башта Тамплієрів. Дегре попросив Анжеліку зачекати хвилинку і війшов до крамниці галантерейника. Незабаром він вийшов у нових брижах, щоправда, без мережів, зав'язаних ліловим шнурком. З-під рукавів його плаща виглядали білі манжети. Кишеня його якось дивно відстовбурчувалось. Коли Дегре діставав хустку, звідти мало не випали довгі чотки. Хоча він був усе в тому ж поношеному плащі і на коротких штанях, він раптом придбав дуже поважний вигляд. Очевидно, це пояснювалося ще й виразом його обличчя. Принаймні, Анжеліка вже не наважувалась говорити з ним колишнім невимушеним тоном. «Зараз у вас вигляд побожного магістрата», – збентежено сказала вона. «А хіба не такий вигляд має бути у адвоката, який супроводжує молоду даму до її брата Єзуїта?» – спитав Дегре і з поважним і смиренним виглядом підводячи капелюха.